Kristendomen avslöjad, del i Här är några direkta citat ur den judisk-kristna bibeln kolon citationstecken älska era fiender, be för dem som förföljer er, de ödmjuka ska ärva landet. De som är fattiga i anden tillhör himmelriket. Motstå inte onska om någon slår dig på synden vänd andra till mot honom, döm inte. Judisk kristendom säger att du som vit ska hata dina rasfränder, hata dina vänner, hata din familj.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 som tjänar judar och andra icke vita men inte oss det är kristendom som får vita att tycka synd om andra raser om vi kunde utrota kristendomen hade mycket varit vunnet. vi ser ju vilket katastrofalt miserabelt misslyckande den kristna slavmentaliteten slavar för judar och tredje världens slagfolk och knytan även i fickan högerparentesmentaliteten har varit för Sverige och svenskarna med kristen mentalitet i det rasligt integrerade Sverige